Така, днеска ще говорим за три същества, отдадени изцяло на своя път. Първата лекция – Свети Бернар. Втората лекция – Томас Карлайл. И третата лекция – Титнатхан. Натхан. Следващата лекция – на 4 август. Започвам с първата лекция – Свети Бернар. Това е светет и мистик. Майстор на вътрешното наблюдение. Дълго време е проучвал тайните на сърцето. Както знаете, сърцето е огромна джунгла. Много желания, много неща, много намерения. Трябва да се проучва. Той проучва много будно всички дяволски тънки заблуди. За него главната добродетел е смирението. Той е мистичен богослов, а не обикновен духовен или религиозен човек. Основателя е на манастир в Клерво. И казва, човек трябва да изостави всичко и да се погълне от Бога. Всичко означава всичко. Значи, няма държава, няма оцеляване, няма семейство. Това са преданите хора, както ще видим и при Титнат Хан. Всичко означава всичко. Казва, върховната добродетел е жертвената любов на човека. Жертвената любов, но към Бога. Значит, както казва учителя, ние не служим на обществото, на Бога. Както казва Чоан За, другия път ще говорим за него. Държавата е нещо напълно излишно. Тя е като шестия пръст на ръката. Няма нужда. Тоест, най-важното е Бог и истината, пряко конкретно отдаване, ако искаш да не си изгубиш времето и прераждането. казва още, ние трябва да постигнем любовно-мистично сливане с Бога в резултат на самозабравяне, т.е. на себе си, да не му пречим, и бездушевни видения, забележете, който още много вижда е много назад, защото който обича Бога наистина има истинско смирение, той се слива, друг закон има и изчезва. Това е той е роден през 1091 година във Франция, както казах, голям търсач на мистичния живот. Известен е един случай, когато от църквата го изпращат да обори и охулва богомилите. Той обаче наблюдавал внимателно. Казва, голяма авторитет иначе на църквата, но казва, това са истински хора и бил изумен от тях, и от тяхната чистота и любов към Бога. Но църквата не го слуша, макар и авторитет избягва да чуе това важно мнение. И така, свети Бернар неговата мъдрост. За да се изгуби правилността, достатъчно е да се изгуби любовта. Любовта към вечните неща. Да се изгуби правилността, означава да се изгуби свободата. Божествено подобие има само в чистата, в свещената любов. Който има чиста любов, словото го прегръща. Когато се случи истинско самопознание, случва се истинското смирение. Вярното търсене наистината, на Бога, никога не търси награда, но я получава. Никога не търси награда, тук само ще допълня, нито външно, нито вътрешно, но я получава. Бог желая да бъде търсен и намерен. Бог е причинителя на всичко, Той сам дава случая и събитията. Блажен е този който е преживял Бога само веднъж, при това съвсем за кратко. Само за един миг. За Бога да бъдеш означава да живееш мъдро, казва свети Бернар. Има една истинска проказа и това е своеволието. То цели да отоли само своето Его. Това Своя волие се ликува само чрез сливане с Божията воля, с Божия план. Христос е разбрал това и е починил човешката си воля, макар и праведна. Забележете! Той е починил човешката си воля, макар и праведна на волята на Своя Отец и казва, ние сме по-верни на себе си, когато се слеем с Бога. Значи, ние сме по-верни на себе си, когато се слеем с Бога. Който е познал тайната на свободния избор, той е избрал достоинството. До година ще ви говоря за достоинството, защото то не е благородство, то е много повече. Учителя го обяснява още какво означава достойният ученик. Не е благороден. Благоросто е само подготовка. Казва, ти си създаден, за да бъдеш пресъздаден. Любовта към Бога сама по себе си се е награда. За да е благословен трудът ти, ти трябва да си работил за Господа. Който работи за Бога, има покой и нищо не го тревожи. Световни проблеми някакви. Каквото и да е, каквото и да са сетите. Те са нещо странично. Не мога да ги нарека нещо второстепенно. Те са назад. Бог и истината са важни. Това е голямата съсредоточеност. Духовното не се търси в чувствения опит. Праведния избира тесния път. Нито наляло, нито надясно, а пряко. Така той избягва Безплодното движение в кръг, омагиосания кръг. Причината за любовта към Бога е сам Бог, но ти също дълго трябва да си и искрено да си търсил това. Той е действащата причина за тази любов. Той сам дава повод за нея. Любовта е възникнала от Бога и само чрез него. Тя може да продължи да съществува. В своят дълбок спасителен план, Бог е пожелал човека да претърпи страдание. Защо? За да изтече падението от него. И тогава Бог да му дойде на помощ и да му даде освобождение от друг род. И човека да го почита по чистия, и правилен начин. Това беше първата лекция.